Benvinguts i benvingudes a aquest informatiu local i comarcal de la Sintonia de Ràdio Palafrugell per el dia d'avui, per aquest divendres 3 de gener. Un informatiu a casa nostra que el començarem avui parlant de la desfilada de la Cavalcada dels Reis Mags, que ja arriben a la nostra població. Estan molt a prop, segons les persones que hi tenim ben a prop d'ells. Estan a punt ja d'arribar. I es previst que ho facin el dia 5 a la nit, tan allà franc, a palafrócin. En moment començarem parlant amb en Marc Casanovas dels Rompats, perquè ells ens parlaran dels Reis Max Fest de la festa que tindrà lloc després de l'arribada dels Reis, els emellers de Palafrugell a la sala petita a les 11 de la nit en d'aquest diumenge dia 5. En parlem amb en Marc, també parlarem d'altres coses. Amb el nostre espai també amb el nostre informatiu seguirem parlant de la cavalcada de Reis a Palafrugell amb en Salvador Prats parlarem amb en Josep i Piferrer alcalde de Palafrugell que ens farà una petita valoració del que ha estat fins ara el Nadal a casa nostra i d'aquest darrer cap de setmana i també marxarem fins a Pals, perquè després de 40 anys de pastorets a la Vila Veïna aquest any n'és l'última edició amb en Xico Roig, persona que des del començament ha estat amb els pastorets a Pals, en parlem una estona també dels pastorets a la Vila Veïna Per tant, benvinguts a l'informatiu local i comarcal de Ràdio Palafrugell per avui divendres 3 de gener Comencem amb les informacions també a través de Radio Palafrugell i ho fem ara mateix parlant de la visita dels Reis Mags de l'Orient aquí al nostre poble i de la festa de la festassa que en farem també per rebre'ls i ho fem amb en Marc Casanovas dels trompats, Marc Casanovas i companyia. Bon dia Marc, benvingut. Hola, bon dia. Una vegada més, doncs, ens uh, porteu la, la festa. És interessant, no?, rebre els Reis de l'Orient a ritme de, de bona música. Correcte, sí. Nosaltres tenim ganes d'organitzar alguna per aquest dia tan, tan especial, tan màgic, sobretot per la gent jove, i, bueno, eh, els embellers, eh, aquest, a la nit dels Reis, doncs, eh, Montem aquesta festa. Mm -hmm. Els Reis vindran també, o no? Sí, sí. Per, per mi ja fet, no? Eh, Tenim contactes amb un d'ells i amb el seu acord real i sembla que, que, que també ens farem alguna visita al llarg de la nit. Molt bé. Anem a parlar una mica perquè durant uh, la tarda, òbviament, els Reis arriben a Llafranc com a Palafrugell i hi ha la cavalcada que també en parlarem amb el nostre servei d'informatiu d'avui, però després una vegada acabi aquesta cavalcada i acabi també la recepció real. Suposo que començarà la festa part. Quins són els horaris exactament que farem i què hi trobarem? la festa començarà a les 11 de la nit al, als amallers, a la sala petita dels amallers la idea és que tothom vagi per veure els Reis i sigui la França, sigui Palafrugell i llavors vagi a sopar, deixi el menjar els Reis, els, els camells els, els cabells i a tothom i llavors vingui cap a, a fer una copeta i a ballar i a passar-se bé amb, amb tota la gent del poble a, aquí a la nit a Palafrugell Qui tindrem que ens ha a la festa? Vindrà di, a, Farem una una batalla de DJs entre DJ Ivanote que és de la Bisbal i el DJ Pollò que també és de les Ciències Costa Brava i ells dos amenitzaran la festa. Molt bé, doncs tenim aquesta festa. No no, no fa una dormia el Reis gaeta tarda, eh? No, no, no, ens podrem bé, bé. Que tenim molta, molta feina aquest dia i sobretot després si estan cansats no ens deixaran absolutament res. És una de les eh, activitats que organitzeu des dels eh, trompats eh, sempre també presents en tota la feina que feu aquí per casa nostra. Per tant, agrair-vos la feina que, que feu tots vosaltres. Parlem amb el Marc Casanova després tota la, la companyia. Aquesta és una i em plaço la gent doncs, a participar-hi en aquesta festa Reis Max Fest que és així com l'ha anomenat a partir de les 11 de la nit. ...a la sala petita dels ametllers... ...com ens deia Marc, ara fa un moment... ...amb aquests dos DJs que ens porten a la festa... ...hi ha una cosa, però sí que m'agradaria també... Que, ...que ens convencessis a comentar... ...en parlarem ampliament d'aquí uns dies... ...perquè estem parlant del cap de setmana del 18... ...i del 19 de, de gener, Marc... ...llavors, de vivència, ...exactament què és aquest cap de setmana... ...que ens teniu preparat? Uh, nosaltres vam iniciar un projecte... ...que era el Manifest, que vam escriure un Manifest... ...per reivindicar les igualtats... ...i contra els de les persones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 i si no, que vingui, que la coneixi, perquè és una persona eh, bueno, amb unes capacitat increïbles, bibliotecària d'aquí Palau-Frugell molts anys, ara mateix està a eh, cap de gabinet de la, del rectorat de la UPF, també va estar a la Generalitat, a Cultura, i bueno, eh, l'experiència que té la karma jo crec que ens pot aportar moltíssim, perquè també ens podrà parlar de convivència. Molt bé, doncs ho anirem parlant bastament amb el transcurs de les dues properes setmanes aquí a la nostra emissora. Marc Casanovas, eh, des de l'Associació dels Trompats, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests eh, minuts i per parlar-nos, sobretot i en primer terme, era l'objectiu de la conversa d'avui, d'aquesta festa dels Reis Max que tindrem el dia 5 a partir de les 11 de la nit a la sala petita dels del Sant Matllés i que ja emplaço tothom que hi assisteixi. Marc, alguna cosa més? Sí, sí us volia, volia dir una cosa que m'he fet un dia és que l'entrada és gratuïta. Ah, perfecte, doncs encara molt millor. Mira tu, ja ho sabeu, doncs ara hi haurà plaça per tothom. Moltíssimes gràcies. Doncs entrada gratuïta en amb aquesta festa. una abraçada, fins al propera. Gràcies, adeu. Hem parlat una mica de la festa de, de la nit per esperar els Reis, però és que els Reis són moltes coses més com vosaltres ja, ja sabeu i ens escolteu com és tradicional. Seran en aquest cas dues les ocasions que tindran els nens i nenes de casa nostra del nostre municipi per saludar els Reis de l'Orient. Una a franc i l'altra a Palà Frugill. De la de Palà Frugill podem parlar i ho farem amb en Salvador Prats, amb en Bedó, l'amic Bedó que el tenim a l'altre costat del telèfon perquè ens recordi una vegada més tot i que ja és tan tradicional que tothom hauria de saber-ho com anirà aquesta cavalcada de Reis Nanguanya. Bona tarda, bon dia. Hola, bon dia. Doncs gràcies per estar amb nosaltres i per eh, portar, per ajudar a arribar a Palafrugell, tot i que ja se n'en sortirien perquè són màgics, així sabem, sí. els Reis el Reis de l'Orient que arribaran gràcies a vosaltres. Sí, ja tenim tot a punt, falten quatre detalls i a punt per sortir a les sis de la tarda des d'allà de Batginer de Palafrugell i fer un recorregut fins a la plaça Nova. Uh, per on passareu? Uh, el recorregut, suposo que és el mateix de sempre, no? no el mateix de no cada any, sí. Uh, farem Torre Junama, uh, Pimar Gall, uh, Carrer dels Valls, Carrer Cavallers i entrada a plaça Nova. I entreu a plaça Nova i allà deixeu els Reis, que s'anirà... Allà acabar... els Reis, fan el discurs, o sigui, saluden l'alcalde, que els hi dona el vostre de mando, i després pugen a dalt de la boca fraternal, fan el seu discurs i se'n van cap al Teatre Municipal a repartir quatre carmels pels nens que hi vagin a cartes i mm -hmm. dir-los què han demanat. Escolta, una pregunta que em queda. La, la, la, la comitiva els espera o després ja se'n van per lliure a fer la feina que han de fer? No, o sigui, com arriba a la plaça nova, hi ha un patge real que els espera eh, eh? i després la resta, o sigui, les, les carrosses ja se'n van a guardar fins que ve, com tornen a arribar, que els tornem posar a punt perquè puguin desfigar. Exacte, que m'has comentat que surten també una altra vegada pel primer gall, perquè no, amb, les, amb les obres que s'han fet no podeu sortir Ah, bueno, sí, gestió, no? les carrosses pugen pel primer gall perquè... Mm -hmm degut als adorns que hi ha de Nadal al carrer Sant Sebastià, no... Mm. Toquem a dalt i no, no, no, no els ho volen fer mal bé. <ríe> Molt bé. No a, exacte. Tenim aquesta desfilada, doncs, aquesta cavalcada eh, que, a més a més, comptarà amb música i animació. No, no, no són només les, les tres carrosses dels, dels tres reis. No, tinc entès que hi ha uns tambors o alguna cosa doncs amb els sí. gariglers de palafrugell i la xaranga la samba s'han van, els etillem sí. aquí. Uh, sí. aquesta és la, la manera doncs, que teniu d'arribar fins, fins a casa nostra. Es Dic que falten petits detalls, que no ho teniu ja pamat de cada any, o és que encara queda alguna sí, cosa. Sí, però falten enten. petits adornos als carrosses, ja se sap últim, saps, que vam canviar coses i falta els últims detalls de del de, que són els carrosses, posar no sé, quatre fulles d'algú i, saps? Molt bé. Coses últimes. Escolta, qui organitza, això? que Qui sou vosaltres? Perquè estic parlant amb tu, però sou un grup de gent, suposo, no? Sí, som la comissió de festes de Nadal, uh -huh. que som quatre o cinc, uh -huh. només pas que hi hagi molta gent. Home, doncs una mica també cridar a la gent a veure si algú vol participar-hi i formar part d'aquesta comissió de Nadal, no? Home, l'important seria que hi hagués algun relleu jove, perquè tots els que hi ha, jo sóc com a jove de tots. I fa anys, no, ja? I fa anys que som, sí. <ríe> Molt bé. Doncs, eh, escolta, que acabeu de preparar bé aquesta aquesta desfilada, recordem l'horari, eh, arribareu a les, a, a les 6. A les 6 arribar. de la tarda surt. Surt de... De la benzinera. De la benzinera. I després, que, què calculeu? Una mitjoreta, una horeta? Per arribar una horeta fi... poder Un... estar fins a arribar a plaça. sí si mentre tot va bé uh -huh. i no falla res. Mentre es van llançant carmels a, a la gent, no? No, llançant no, no és poden llançar. Ah, vale. no? dir, perquè alguna vegada m'han tocat algun, que Déu-n'hi-do, no? Ja, no, els donen, ja fa anys que tenim uns carmelers i els donem a, a mà a la mainada. Molt bé, Badó, doncs, eh, que vagi molt bé aquest en dia 5 i després suposo que no sé si tu aniràs a la festa o no aniràs a la festa, o què has de fer. No, que... nosaltres després tenim feina a guardar les coses, les no? <ríe> molt bé. Oh, sí. Doncs, escolta, que es porti molt bé els Reis. Vos dir alguna sí. cosa més? Digues. No, que espero que hi hagi forces nens amb fanadets i que han vist que el té Reis. Esperem que sí, la música, eh, ja ho sabem, la posem des, de, des de ràdio per la frugina per tota la desfilada sí. i no sé què ens haurà preparat el nostre company qui ha realitzat eh, aquesta, aquest muntatge musical però una de les cançons evident és la que vàrem recuperada de Viscostre Reis ah, que hauria clar, de ser, okay. no? La que es va sí, recuperar sí. fa un temps enrere Viscostre Reis de l'Orient, no sé, sigui, com, com més eh. continuava, tu saps? No sé, de que portin coses a tota la gent, no? Sí, bé, coses, ja t'has ja portat bé, segons no? Sí, home. Molt bé, doncs vinga, que deixin molts regals a tu i a tots. Moltes gràcies. Moltes, moltes gràcies. Adéu, adéu. Adéu, bon dia. Adéu. I ja que hem parlat dels Reis i la seva arribada a Palafrugell amb la cavalcata que tindrà lloc aquest diumenge, n'hem no d'oblidar que abans eh, també eh, estan a Llafranc. Com que són màgics, ho poden fer tot, eh, i a Llafranc és una de les arribades més tradicionals que tenim a casa nostra. L'Eva Negra, que tenim a l'altre costat del telèfon, ens explicarà alguna cosa d'aquesta arribada dels Reis eh, per eh, mar, perquè arriben amb arca. Bon dia, Eva. Hola, bon dia. Ar arriben amb arca, no? Sí, sí, i tant, com cada any arriben en barca. Esperem que no els facin moltes onades, ni, ni molt de vent, ni que puguin arribar ben aviat. Ni que siguin propensos a manejar-se, tampoc, eh? No, ui, estan molt acostumats, com que vénen de tan lluny, ja passen de tot. Arriben... No. <laughs> molt bé. Doncs esperem que així sigui i que facin una bona arribada i aquests dies que el temps està tranquil i el mar suposo que també una miqueta. Si arriben a venir 15 dies abans ja els hi explicat jo. Uh, els Reis ens arriben a Llafranc. Uh, Eva, com arriben? Què feu exactament a Llafranc per rebre a uh, Ses Majestats? Bueno, mira, ells arriben i van cap a l'embarcador que hi allà al final de la platja i després ja hi ha tota la gent que els estem esperant, tots els nens, els papes, els avis, tothom. Llavors, quan baixen de la barca, se'n van caminant, que llavors te pots acostar amb ells i parlar amb ells i te poden agafar coll si ets un, si ets un bebè. I van caminant fins a la plaça i allà a la plaça ja tenen la terima preparada, amb tots els patges i tot, i els donem la benvinguda, fem un parlament... I llavors hi ha ja cada rei, també, ells fa un parlament i poden pujar tots els nens i nenes a dalt la taquima i sentar-se a la falda, donar-los la carta. I també hi ha xocolata desfeta per a i coca per tothom. Per fer passar una mica el fred, és oh, clar que sí. sí. Escolta, quins horaris tenim d'arribada? Doncs arriben a les 6 de la tarda. Uh -huh. Sí, arriben a les 6 i la festa, bueno, és fins que, fins, que, que fins que no quedi gent. Vull dir, normalment és de 6 a 9. Perfecte. Clar, també s'ha d'anar a dormir viat, saps, aquests dies? Òbviament, a menys que no anem a la festa que després es munta, però que, que no se n'entenin que anem a dormir gaire tard, perquè després no ens deixaran absolutament res. Uh, és una festa que, que cada any també és d'haver molt popular, no? L'arribada la, del Reis de Llefranc? Sí, és molt popular, ve gent de tota mena, venen també inclús estrangers i gent de fora, que tenen cas allà, i bueno, gent d'altres pobles... I, bueno, com que els Reis són tan propers, perquè pots caminar al seu costat i pots parlar amb ells i, i es poden agafar coll i pots fer fotos i tot, doncs això no agrada molt a tothom. Esperem que, que així sigui. Alguna cosa més que ens vulguis comentar, Eva, sobre aquesta arribada dels Reis? Recordem diumenge a les 6 de la tarda a Llafranc. Sí, bueno, doncs res, que... Ah, m'he deixat una cosa molt maca, que mentre els Reis arriben hi ha focs artificials. Mm -hmm. Clar, clar. Si amb els focs artificials no s'equivoquen i no van amb cap a la plaga, saps? Ja Mama. ja veuen el foc i venen cap allà directe. <laughs> doncs a menys i, mal. Bueno, i, i, I que esperem a tothom, perquè esclar, el Raiz es posa molt content, com veuen molta gent, saps? Mm -hmm. Esclar que, que sí, volen que, volen que els rebeu doncs, moltíssima gent, i això és el que passarà aquest diumenge, sens dubte, Llafranc. Si no ho heu mai, val la pena acostar-s'hi perquè es pugui, es pugui disfrutar. Et veiem ben acompanyada, per tant, et deixem que, que continuïs i que vagi molt bé diumenge. Molt bé, doncs moltes gràcies i esperem trobar-nos el diumenge allà. Una abraçada, ahí va. Vale, adeu. Doncs, eh, com us hem estat comentant, ara anàvem parlant eh, tota aquesta estona de la desfilada de Reis, la cavalcada i també la festa que hi haurà. Estem amb el darrer cap de setmana d'unes vacances que aquí a casa nostra són prou llargues, de dies de festa, i que ara volem resumir una mica amb l'alcalde de Palafrugell, que el tenim a l'altre costat de l'al·línia telefònica, en Josep Piferrer. Eh, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Uh, unes vacances que s'iniciaven doncs, amb la Loteria Nacional del dia 22 i que arriben fins al dia de Reis. Aquest darrer cap de setmana tenim diverses coses, tenim els Reis que suposo que ja els hi ha demanat alguna cosa de regal i a més a més també tenim el final de la pista de gel. Quina valoració fem d'aquesta d'aquesta temporada nadalenca a Palafrugell? Home, doncs molt positiva. Jo crec que una de les, de les característiques d'aquesta campanya de naval és la consolidació de, de molts dels actes alguns fa molts anys com la pista de gel que hem vist doncs, que doncs, últimament moltes altres poblacions han, han, han seguit els nostres passos i nosaltres ja portem 15 anys fent-te-la, però no solament això, sinó que, eh, per exemple, en cap d'any estem molt i molt contents de, del ressò que té la celebració de les campanades, eh, amb, amb, amb televisió en directe, però eh, més que la televisió, sobretot, eh, s'està convertint en un acte en el qual, eh, un acte popular en el qual molts de palafrosirencs van fins a la plaça de l'Església a, a menjar el raïm, amb la petita festa que fem, i diria més aquelles coses que també hem posat en el, en el calendari i que té molt d'èxit, igual que té fa molts i molts anys, quan jo era jove ja ho fèiem, d'anar a veure el primer sol a Sant Sebastià i aquests últims 20 anys acompanyat amb la xocolatada i les sardanes. Ja diríem aquesta consolidació de coses d'activitats en el qual la, la gent hi participa doncs eh, ens fa, fa ser optimistes, jo creiem nosaltres que no és absolutament necessari inventar eh, activitats noves quan les que tenim funcionen com ha funcionat aquests darrers dies avui és el sol l'últim dia no pincho d'aigua que també ahir va ser un èxit de gent i avui creiem que també això aquesta aquesta aquest les festes tradicionals eh, són tradicionals i per això el nom de tradicional vol dir que normalment sempre es fa el mateix posant-hi sempre alguna petita cosa i modificacions que de tenim en cartera per als propers anys, però intentar fer una festa en el qual la gent de Palafrugell eh, doncs la celebri i la celebri bé. Jo diria que la, les festes de Nadal no comencen amb la Loteria dels Espanyols sinó que Palafrugell comença amb el lliurament del peix fregit, diríem no i aquest any també que va ser doncs, el eh, també un, un, un gran ressò i una, una valoració molt positiva del públic, que va ser la cantada de medal·les del grup Mel, per exemple, que també doncs, va tenir aquest, aquesta connotació de festa tradicional. Ens falta els pastorets, que l'an que bé estem segurs que ens tornarem a tenir en Bacena, i com dintre, els pastorets ja tindrem les festes totalment rodores. Estem marcant un calendari de, de béns a Palafrugill realment consolidats cada vegada més i que ens permetran, doncs, gaudir pràcticament sense mouns a Palafrugill d'aquestes festes? Jo crec que sí, jo crec que sí. Crec, crec que sí, vull dir... Eh, L'última cosa que ens faltava era això de la nit de cap d'any, que es costa molt, perquè eh, com Ajuntament no pots muntar una macrofesta... O sigui, Tots es pot muntar, eh, però vull dir... Eh, sempre hem de mirar la, la, la despesa eh, que representa una macrofesta popular, això és, això és molt costós I, i després el que hem de fer és, eh, només que en macrofestes fer alguna cosa que la gent s'hi senti identificada i que se la, i se la vegi com a pròpia, no? I per això diríem teníem aquesta, aquest punt que teníem una mica, una mica per, per acabar de resoldre, que és ben veu de les campanades, el tenim, I juntament amb el que ja fa uns 4 o 5 anys que s'està fent que és la nota aquesta dels bars musicals Ah, i, i que també doncs, bueno, té una, una gran acceptació uh, tenint doncs, tot, tot aquest, aquest, uh, aquest embocall uh, el, el temps perfecte juntament amb un grup uh, de comerciants, amb el d'Oxigen que que, que, ostres, que, és, que és una entitat uh, que comença nova però no solament comença nova sinó que porta moltes iniciatives i fa que aquesta part comercial que té a mi d'aquestes festes també acompanyin en tota la festivitat de, de les dies d'aquestes festes de Nadal. Ja que l'alcalde va... Allò que se'n diu ara popularment m'ha fotut un tasca amb allò de la loteria dels espanyols, no li diré que s'acaba el Nadal amb la, amb la loteria del nen, sinó que s'acaba precisament amb altres coses, com és eh, la, la pista de gel que arriba al seu final i la desfilada d'aquest eh, cap de setmana, la cavalcada de Reis. La cavalcada de Reis, sí, Exacte. Sí, sí, Preparat per aquest cap de setmana, doncs? Sí, sí. sí eh, farem les dues cavalcades... Eh, vaig estar-hi la setmana passada vaig estar a la nau dels dos carrossaires amb, amb tot el grup eh, que, que organitza tota la cavalcada vaig, vaig estar-hi dissabte que feia proves de vestits, eh, molta gent tenim... una de les coses que, que estem més satisfets eh, de la població de Palafrugell és que els darrers anys tenim una, un, un, un gran grup de voluntaris que, que, doncs, que col·laboren amb, amb la cavalcada de, de Reis fins al punt que els últims dies hem de dir prou perquè no hi ha més vestits perquè eh, doncs, bueno, doncs, la gent hi participa, i participa d'una manera molt entusiasta en poder col·laborar amb l'avinguda la, dels Tres Reis Mags. No? Juntament amb això també amb Llafranc, que també fa aquesta rebuda tan peculiar i de, de, de, dels Reis de Llafranc amb, amb els focs artificials, i, i, i que és, el, bueno, doncs, doncs, és un, un, un acte entranyable, que fem a dintre de la mateixa vila de Palafrugell. Molt bé, doncs el eh, deixarem així ja el darrer cap de setmana de la pista de gel de la Bòvila. Eh, També en fem una bona valoració, a falta dels resultats que se sabran, no? Però... No, tinc, no tinc els resultats eh, quantificats, sí que tinc el resultat de passar-hi i suguim per i d'entrar-hi i fer-ho un cop de ras, i, i sempre hi ha gent, i sempre hi ha gent. Vull <laughs> dir, és, és el pol d'atracció juntament amb totes les activitats que l'IPEP muntà allà durant perquè no és solament la pista de gel, jo crec que la pista de gel diem, és l'excusa per tenir a la bòbila oberta, no? però a, a, a part de, de, de, les, de les entitats en allà, de, de les, de, de les, de les, dels bars que hi ha allà dintre i que també fan la seva activitat, l'IPEP en allà muntà constantment diferents activitats sobretot pels més, pels més joves de la, de palafrugell pels més dannos i i que llavors doncs eh, és una desfilada al carrer queò tota la zona la plaça de Camp Mario carrer Garriga i tota la zona d'allà és un pas continu de gent que que va bé de la pista de gel és el diríem jo crec que en festes de Nadal traslladem al centre del de Palafrugell per compte de serplaça nova el posem eh, a dintre la la la, la bòbila. I això, bueno, doncs, jo crec que, que és un gran encerc que es va tenir en aquells moments d'organitzar-se i, i que té èxit per anys. Alcalde, alguna cosa més que ens vulgui comentar? No, no. Vull dir que la gent que ha de celebrar aquestes festes, que, que com que sí que han fet molta el al rei li importarà moltes coses i a tota la gent que, ens vulgui, que vulgui fer la rebuda del rei ja ho sap, eh, o pot venir a Llefranc, eh, que la, faran l'arribada la, pel mar i una estoneta, arribaran a Palafrugell i, bueno, ja la farem tot la benvinguda, faran tota la cercavila més la benvinguda a Plaça Nova i la, després també podran parlar amb els Reis en el teatre. I diumenge dormir aviat. Diumenge dormir aviat, esclar. <ríe> <diumenge>. no, dilluns, <ríe> molt bé. Estarà... Moltes gràcies i molt bon dia. Vinga, a vosaltres. I en el programa del dia d'avui, nosaltres que marxarem cap a la vila veïna de, de Pals, sabem que els pastorets a Palafruixins s'han agafat un descans, per tant, eh, encomano tots els palafruixllencs i la gent del voltant que ens escolti que se'n vagi cap a la vila veïna perquè allà hi tenien tres representacions dels pastorets a la quarantena edició, si no recordo malament en Chico, en Francisco, que és com me l'han presentat Roig, està a l'altre costat del telèfon. Chico o Francisco, Bon dia. Bueno, el nom és Francesc, tot el me diu Xico, siguen Xico. Doncs diguem Xico. Xico, gràcies per estar amb nosaltres uns minuts. Sabem que tens molta feina, per tant intentarem fer-ne via. Explica'ns una mica eh, de en què consisteix aquesta representació que feu, aquestes tres representacions dels pastorets a Pals. Bueno, doncs sempre fem tres representacions. Sempre comencem el dia 6, perquè els altres dies, a les festes de Nadal, doncs, tenim el pessebre, i la meitat dels que actuem al pastorets doncs també, també fem passeig, anem actuant allà. I déu... sempre hem començat a partir de l'Oriacís. déu nhi no? I, bueno, les representacions, doncs, normalment, doncs, és, diguéssim, com, com, com cada any, no? Mm. Tres dies, fem tres dies, i, I aquesta serà l'última, serà. Serà l'última? Sí. També també Sí també pleguem. Oh, i, I doncs, que ens quedarem sense pastorets tots o què? Fi, <inaudible> doncs és, és, és una trista història, és veritat. Uh -huh. Però penso que el, el, el, hi ha moments doncs, que, que és complicada la cosa, es complica, i fa dos anys ja que, tots diguéssim, els més protagonistes doncs, volien plegar, perquè això és un cicle, cada cinc, sis anys doncs els actors, doncs, pues, mira, que tenen altres coses, s'engancen, o o tenen altres projectes, i després vas canviant, no? Però fa dos anys, doncs, que ja vam estar comentant-ho, que ja volíem plegar, i, bueno, vam saber bueno, evidentment, doncs, que faltava dos anys per arribar als 40, doncs, pues, bueno, doncs, pues, mira, pues els va fer gràcia, doncs, arribar als 40, i, a mi, evidentment, a mi encara més, no?, de mm -hmm. 40 anys. Déu-n'hi-do. I vam decidir sí. això, mm -hmm. i ara, doncs, per, diguéssim, per tornar a començar, som molta gent... O sigui, hauria de començar pràcticament de nou, perquè els que hi ha als secundaris, els sectors secundaris, doncs, eh, per pujar a dalt, doncs, esclar, hi ha molts ensatjos, s'ha de fer, diguéssim, pràcticament tot de nou, tornar a començar de nou. Perquè a més, I, a més evidentment, mm, això és complicat. Em comentaves que la majoria també sortiu amb el Passebre Vivent, que va finalitzar precisament el dia 1, o sigui que tenia un Nadal que és completíssim, no només Nadal, sinó també totes les setmanes prèvies. Sí, sí, sí, evidentment. Ens doncs passem uns Nadals que entre uns i altres entre entro treballar al pesebra i ens i que a vegades agraïs i tot, vull dir que sí, sí, estem distrets. ja t'ho asseguro que sí. Molt bé, 40 aniversari, doncs, i darrere de les, eh, de, de les participacions dels Pastorets, a Pals, a, a veure si es soluciona i podem trobar gent nova, doncs, que, que s'hi posi. En aquest cas, sí. dilluns, dia 6, el diumenge, dia 12, i també el dia 18, dissabte, eh, que més coincideix amb la Festa Petita dels Masos, doncs, a la representació de la flor de Nadal de Francesc Piques. Això és diferent, no?, de la que sí. estem acostumats? Sí, aquesta diguem-ho és d'obra, <coughs> vull dir que, esperem, quan vaig començar doncs me'n van emportar set d'obres, me'n portar i vaig estar-ho llegint i d'allò i aquesta a mi me va semblar doncs que per mi era la més completa i més diguéssim més varietat de, de quadros, més varietat d'actors i varen fer aquesta i fa 40 anys doncs que l'estem fent, en Francesc de Piques, una persona nascuda a Berguedà i que estava a la, la Jonquera i que ens va, ens va deixar el 2018, el juliol del 2018, ens va, ens va deixar. Mm. I venia cada any aquí, venia cada any a veure'ns aquí, i estàvem allà xerrant, ens, estàvem, o sigui, ens anava dient coses, no? coses per millorar, coses que estaven molt bé, coses que no estaven tan bé. Era molt, era molt agraït i molt maco no es poder estar doncs, amb un director de Pastorets, 96 anys de mort, vull dir que... Baja estava molt con territoris com Maria Negar, fem passava molt de ratos serrant i és és un, és un gran és un gran, eh, contents baixa perquè perquè tenia un director de pastorets amb uns anys que tenia, pues, no és gaire normal. Mm. Perquè totes les altres obres doncs és ja tenen molts anys, no? Serveixi, Però doncs, digue, vàrem, digue. Seguir, vàrem, vàrem fer aquesta i, bueno, i perfecte, fins avui. O sigui, dels 40 anys dels Bastorets ha fet sempre aquesta mateixa obra? Sí, sí, sí, mm -hmm. sí el primer any del 79 que vaig començar, sí, sí, i tant. déu nhi o sigui, m'estàs dient que tu també hi des del 79, des del començament? No, perdó, vaig començar del 79 i acabo de 40 anys, sí, senyor. Déu-n'hi-do, eh? déu nhi Santa començar paciència. començar i acabar -ho. Santa paciència que s'ha de tenir. Eh, no uh... saber ho saber-ho. <laughs> no saber ho saber-ho, Escolta, una pregunta. Els que hagin vist sempre, o hagin anat sempre a veure la representació de Falqui Torres, quina diferència hi ha? És que t'estava dient, que hi ha molta més varietat, diguéssim, sí. de personatges i de quadros són, diguéssim, una història molt més completa. Val? Les altres, doncs, bueno, hi ha, hi ha el, diguéssim, hi ha el fet, el fet en si de, de, del, del Pastors amb el Dimoni, val? Però, però després, eh, després diguéssim, molt de dimonis, molt de Dimoni, i aquí, diguéssim, no hi ha tant de Dimoni en aquesta obra, val? però hi ha molt de més treball de Pastors, hi ha un Rabadà, que és un nano petit, doncs, que també actua força rato, Després hi ha un quadre que és el tió, m'entens? Mm -hmm. I unes danses, també, de bruixes i dimonis i, i escalets, vull dir que hi ha tres danses en si ja. i hi ja, És molt més complet, molt més, no sé com he dit-ho, distret, tampoc no sé explicar-me no, no, bé que doncs, exactament el que no. d'allò, no? Però ja ha tots els que hem actuat, bé, bueno, han actuat, i jo mateix, doncs, sempre doncs, hem estat, doncs, que ha sigut... Vaja, tots estàvem molt condens amb aquesta obra. Sí, sí. Doncs ja ho sabeu, gent que ens escolti, cap als pastorets de, de Pals, amb la flor de Nadal de Francesc Piques, amb aquesta quarantena edició. I darrere, això ens, ens explicava en Xico Roig, que, la, que tenim a l'altre costat del telèfon, eh, a les 6 de la tarda, cada dia dels 3 que es fa la representació, començant per dilluns, que és dia 6, el dia 12, diumenge, i després el 18... Uh, dissabte. Uh, doncs uh, res més, Chico, només que agrair-te que hagis estat per nosaltres i que algun dia d'aquests, uh, quan estiguis més tranquil, vinguis a la ràdio per explicar-nos més llargament el que han estat aquests 40 anys de, de Pastorets a Pals. Això, com vulguis. Per mi, cap problema. Molt agraït per la trucada. Doncs moltes gràcies i a continuar amb la feina, que en tens molta. Francisco, una abraçada. Chico, fins la propera. Gràcies a vosaltres, igualment, i bon any. Gràcies. És el final del nostre informatiu per al dia d'avui, la recta final. Només recordar-vos doncs, aquestes informacions que ara mateix també hem tractat amb aquesta arribada dels Reis a Palafrugell per saludar a tothom qui vulgui, els Reis de l'Orient. Uh, a la tarda del dia 5 de gener, ses majestats arriben per mar a Llefranc i en carrosses fins al centre de Palafrugell. A Palafrugell doncs, els esperarem amb la participació dels grellers de Palafrugell, la xeranga, la banda, se'n van. Uh, I recordem una cosa que és important perquè tots els cadamels que repartiran ses majestats en el seu recorregut, tant a Llefranc com a Palafrugell, seran sense gluten. El Llefranc, el seguici reial, arribarà amb barca al port, iniciant-se un recorregut pel passeig fins a la plaça del Promontori per rebre la benvinguda oficial. Tot seguit s'oferirà una xocolatada popular als assistents. Els actes de Llefranc... Estan organitzats per la Comissió Desfilada Marítima del Reis Max d'Orient, el Club Nàutic i l'Associació de veïns i amics de Franc a la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell. D'altra banda, el recorregut de la desfilada de Palafrugell començarà a la plaça del Sol i es dirigirà a través dels carrers Tors Gionàap i Margall, dels Valls i Cavallers a Plaça Nova, on tindrà lloc els actes oficials de benvinguda. Els parlaments es faran des del balcó del Centre Faternal i tot seguit els Reis es dirigiran a la sala del Teatre Municipal, on saludaran personalment a tots els nens i nenes que vulguin participar. -hi.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 Aquests dies també hem gaudit en el Passeure Vivent, tant el de Pals, per exemple, com el de Castell d'Aro, com el de Bagú, que després de tres edicions s'està consolidant com un dels grans reclams nadalencs d'aquesta població. A més de 150 figurants hi han participat en guany amb aquesta activitat organitzada pel grup de teatre Mutis amb el suport de l'Ajuntament. En només tres edicions a les seves esquenes, el Passeure Vivent ja s'ha convertit també en un dels grans reclams nadalencs del municipi. Recordem que aquí, a a Palafrugell nosaltres també en gaudim, en aquest cas, del pessebre vivent que es fa a Llofriu, que també s'està consolidant com un dels eh, més visitats de les nostres contrades, en gairebé 900 visites també. La nit de cap d'any a Palafrugell, com ha explicat fa un moment l'alcalde de Palafrugell, s'ha trobat doncs, amb moltíssima gent que hi ha participat. Aquest any també retesmeses eh, per televisió Costa Brava a eh, tot el grup de la xarxa. I acabem amb el atletisme perquè les curses populars que tenen lloc aquests dies són les més eh, interessants, és la cursa de Sant Silvestre. Una de les més especials és la que té lloc a Girona, a la Sant Silvestre Gironina. La Maria Garcia del Club Atlètic a Palafrugell hi ha participat aquest any i ens en fa 5 cèntims de la valoració perquè a més a més ha obtingut la seva millor marca personal. Escoltem a la Maria Garcia. Hola, bon dia, doncs, sí, al final, el dia 31, el dimarts, vaig participar a la Sant Servista de Girona, que el primer any que participava, eren 5 quilòmetres, i, bueno, era ja la tercera Sant Servista que feia aquest desembre, per tancar l'any, doncs, mira, va ser una bona ocasió. Sí, bueno, prou contenta, perquè, tot i que, bueno, ja, ja, ja era la tercera que feia el món de setmana, doncs... Eh... Va anar bé, vaig fer millor marca personal, amb els 5 quilòmetres, i això està bé, bueno, que t'encoratja i te motiva per seguir endavant. I res, i vam tancar l'any així, hi havia també companys del Club Atlètic, eh, que tots va fer una, una bona participació i uns bons resultats, i ja està, i ara seguir entrenant pel campionat d'Espanya el dia 2 de febrer, en queda res, en queda un mes, i aviam com, com acaba d'anar. Queden pocs dies i, bueno, ara ja els resultats es veuen el dia 2. Bé, bueno, moltes gràcies i bona nit a tothom. Moltes gràcies, Maria. Aquesta ha estat la seva participació també en l'informatiu del dia d'avui. Res més pel que fa a nosaltres, que passeu un molt bon cap de setmana, una molt bona diada de reis i ens retrobem ja el proper dimarts dia 7, després del dia festiu, que és dilluns amb l'arribada, recordem, l'arribada del dia 5 i els regals, que en teoria hauríem de trobar, perquè jo també he sigut prou bo aquest any, crec, el dia 6 i després el dia 7 ens retrobem de nou aquí a Ràdio